פרק י"ג בשנת עשרים ושלוש שנה ליואש בן אחזיהו, מלך יהודה, מלך יהואחז בן יהוא על ישראל בשומרון, שבע עשרה שנה. ויעש הרע בעיני אדוני, וילך אחר חטות ירבעם בן נבט, אשר החטי את ישראל, לא סר ממנה.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 אך לא סרו מחטות בית ירבעם, אשר החטי את ישראל בה הלך, וגם האשירה עמדה בשומרון. כי לא השאירו לי הואחז עם, כי אם חמישים פרשים, ועשרה רכב, ועשרת אלפים רגלי, כי איבדם מלך ארם, וישימם כעפר לדוש. ויתר דברי יהואחז, וכל אשר עשה וגבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים,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 וימלוך בן הדד בנו תחתיו. וישוב יהואש בן יהואחז, ויקח את הערים מיד בן הדד בן חזאל, אשר לקח מיד יהואחז אביו במלחמה. שלוש פעמים הכהו <היקח> יואש, וישב את ערי ישראל.